mala ba, norteko azken solasa aldea dugunez Artu dugu beta oporrei buruz hitze egiteko. Oriasan interesatzen zaigu jakitea zuentzat zer diren oporrak, ze zentzudo duten oporrek. Zuretzat Enrique zer dira oporrak? Ba niretzat etengune laburra izaten da, pixka bat baretzeko balio izaten duena bere neure betiko txokoetara ueltatzeko eta Lekitzora, bai, txikitatik gelelengo, debara joaten ginean garaia, mm. gurasoekin, baina, baina nik uste gero, debar nezegoen etxerik, ero nezegoen leku gehiagirik, eta ibar tarraskok, ba, lekitzorantz, eh, jo, jo zuten jo genuen. Eh. Asko bideiatzen duenari, lankuntuen gatik ere gertatzen zai hori, ez? Horain, Henrike gaipatzen zuena behar duzu, atxeden hartzeko gelditu. Egia. E, Henrikeko hortaz aukeratzen du, bere aurtsaroko, Oporleku, aztak ez zure familiak gustora jarraitzen zaituen, Enrique, bide bat ez? Zegoza bat azu, baina beste bat... Bueno, hori da ni guztot eh, asierako asieran jarri gendun baldintza bat, eta ez da ez da, ez da, ez da, ez da ez. Uh -huh. Baina bai, bai, guztora jarraitzen daute eh, eta gustora joaten gara, eta o, oso leku aproposa da gainera ume entzat, ez? Enta bilatzen duzu oporretan, Garbin, eh? e, Ni pausatzea bilatzen dut, bizka ta txelen hartzea eta bueno tensioek askatzea, zenbait da gustuko lana den, beti tensio bada, ez gauzak entregatu beharra, eta hori ez dagoenean, ba beti rez horiontsugo. Beste alde batetik bilatzen dute urte osoan egin ezin ditudenak egin egitea, marraztea, ezak brikolajea, goridata demora hartzea, ba demagun Ba, gauza txikienei egunerokotasunean ezin diezu garrantzi emanez, ez, eman dezagunez. Ba, emandezagun ba, ze gozalduko dudan pentsatzen ordu bete eman eta prepatzen beste ordu bete eta jaten beste ordu bete, hori ere bada, bada oporrak egitea. Aipatu dugu jende askorentzat, gehienarentzat ahaso hasi berria edo asteardela opor sasoya, baina zenbait lanbidetan udapartea lan, uda lan askoko garaia da. Eta hori gartatzen dasate baterako baserrian. Ana izagirre, itze, zemakume baserretarren elkarteko lehendakaria dakaria, egunon. Egunon. Zu hitz zelkarteko buru ez zumaiako, santa Clara Basarriko etxeko handrazara, zuek baserritik eta bertan duzuen nekazal turismotik bizizaret ezta? Bai. Zuek etxera ane bidez, udan izetan duzue, batele oporre egunen bat hartzeko gerarik, edo... Intentatze debo la iguale, itzeko, bat ez da gitarra pasa bat, edo horrela baina oso zariaga. Batutan asto egiten zaigu kontu berri shamarra dela oporrena Eta lamide batzutan eztela erreza, izaten horretaz disfrutatu izatea. Legez aurrenekoz eekez begiratu dugu Frantzian onartu zen lantokietan ordaindutako oporrak izatea mila bedderattzenun dageita haaseean fronte popularra agintera iritsi zenean. Bi asteko opor ordainduak ezarri zituzten legez eta sekulaku iraultza ekarri zuen horrek. Bigarren mundu geraren parentesiaren ondoti hasi zabaltzen Europan opor eskubidea eta orokortu batez ere hirurogeikoa hamarkadatik aurrera.